Anitzak izan dira bebe eferat laguntza ekartzerat urbildu diren baigojiak eta hauzo egietakoak izan dadin hizkuntza musika edo mehementu baten partekatzerat edinak. Argbilek esplikatzen zaukun hagemana nola azkartuz joan den. Aztapenetik horrein uh, ikusiz uh, egia diferentzia bada horrein uh, gehiagoa usertzen gira konfiantza gehiago badugu, dugu, baina da harreman bat uh, aztapenetik uh, emeki, emeki egin dena, Eta ez da harreman aurtenako, hola da, hainitz biltzen dugu, eta emaiten dugu ere, baino um, gauza, zaka. ez da hitzik, ni ez dutatxe maiten hori esplikatzeko, hola egiten da, naturalki, eta biziki uh, azkarra da, harreman azkarra da. Bai goritik landa irrefuchia toa qnorat joanen diren galdegindako gu arbili. Horianukan ez dakite ura indika elduen astean jakinen dute no eta bian direna iduriz denak badute leku bata, joite uh, leku bata. Bai no ezakite elduen astean jakinen dute uh, banaka no eta bian diren eta zelikutarata kontaktuan segituko duzi xago. Aupa gu ere jakinen dugu gero eta pentsatzen dut bilduko girela elgarrekin a uh, sakitebi uh, emendi jonen girela 3 4 5 autotan eta bilduko girela artetan algari beraiekin egoiteko ba harreman horia txikitzeko. Egunguziantzea, reskualkantu eta dantzeri, Kurdu, Afganistan, Eritreia edo, edo Sudanekoak juntatu zaiezte. Hemen Mohamed eta Maraen zuten ditugu kurduz kantuzari.